A beszélgetés a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készült. Bai Balázs, köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm a kívást. Örökké voltak céljaim, azt mondod. Az hogyan működik? Hogyan van az, hogy az embernek örökké legyenek céljaim? Vannak erre frappáns mondások, talán ne, nem tudom, hagyjuk. Azok hagyjuk, jó. Tehát... Úgy gondolom, hogy a sportban a legfontosabb az, hogy legyen cél. Hiszen cél nélkül sodródás van, egy, egy céltranutazás, utazás, ami... De miért? Azért, mert, mert a sportolónak a célok, célok adják az igazi motivációt. Mennyiben, is nekem. mennyiben konkrétabb egy sportoló célja, mint egy asztalosi? Bár asztalosos-e a... voltál még? Vagy voltál? Asztalos nem voltam, sajnos, bár mindig szerettem volna fával dolgozni, de ez még eddig kimaradt az életemből. Um, hogy is mondjam, hogyha valaki csak edz, az úgy valahogy, tehát hogy azért so sokkal inkább ki kell lépni a, a, a komfortzónából egy sportolónak, főleg ilyen sportolónak. Um. De itt megint megállok. Volt-e valaha tartósan, talán gyerekként utoljára a konfortzóna? Mit nevezünk komfortzónának? Bajbalás Balázs, mit nevez komfortzónának? Amikor, amikor nem kell felülmúlni a munkat, amikor, amikor úgy, úgy kényelmesen elbújunk a felőség és, és Úgy, úgy szóltam adat, amikor nem kell. Nem kell felülmúlni a munkat vagy. Nem hogy felül kell múlni magunkat? Szerintem még a sportban. Oké, okay, akkor el. maradjunk abban, hogy akkor van egy sport szellem, és ez a szülőktől jön, vagy honnan a hogy jön. Szerintem a célok elérésének a, a, a, a vágyából jön. De ez már gyerekként? Akár gyerekként is szerintem. Igen. Nem akár, a te esetedben. Igen, igen, igen. Mi volt a cél? A sporta kapcsolat vagy összességében? Hány évesek vagyunk most éppen? Attól függ, mire... mire akkor, akkor. akkor. Gyerekként uh, én most inkább ilyen 6-8 éves korosztályban lővöm be magam pillanatnyilag. Két testnevelő szülővel? Egyik testnevelő, földrasszakos tanár, igen, másik pedig testnevelő, Relatíve kicsit más a hozzáállás, édesen mindig óvni akart, édesapám pedig... Um, támogatott, sose volt elvárás az, hogy én nagyon kitűnjek, de nyilván egy a Egy gyerek, több gyerek? Volt. Bátyám van, idősebb bátyám, igen. Mekkor a kor különbség? Közel, Közel négy év. Nem a fővárosban vagyunk, hanem délkeletre? Délkeletre? Délkeletre talán. Van. Igen. És 6-8 évesek vagyunk. Igen. És akkor azt mondják a szülők, vagy azt mondod te, hogy... Én mindig vágytam arra, hogy, hogy kitűnjek, hogy, hogy sikeres legyek, hogy, hogy, hogy valamiben jó legyek. De egy 6-8 éves gyereknél ez hogy van? Nem szerettem versenyezni, szerettem nyerni. Ehm, mindenben, bármiben. Miben? Nem szerettem, hogyha kimaradok valamiből. Ez figyelem hiány, vagy éppen a figyelemre figyelem, van. A mindig megkaptam. Meg a szeretetet főleg. Mai napig nagyon-nagyon... Érzem azt, hogy, hogy a szüleim szeretnek, támogatnak, nem próbálnak helyettem meg valósulni dolgokat, hanem... De ez nem is egy, egy feltűnési vár. vágy feltételezem. Szer nem, nem, szerintem. Csak egyszerűen szerettem volna jó lenni valami. Ez a az fizikai dolgokra vonatkozik, vagy ez a szellemi dolgokra is vonatkozik? A versenyre vonatkozik. És nyilván a verseny az én értelmezésemben sokkal inkább testet tölt egy, egy fizikai sport jellegű tevékenységben, de az lehet akár ügyességi, lehet akár vetélkedés, lehet akár társaság. Jobbnak lenni másnál? Igen, de nem minden áron. És nem is a másik legyőzése az öröm? Igen, nekem nem. Nekem sose volt örömöm, hogy, hogy másnál érezzem magam többnek, vagy, vagy mást érezek rossz, rosszabbnak hanem inkább azt, hogy én győzzek, hogy én... Tehát éljön. egy versenyszellem? Így van, szerintem, igen. A versenyszellem, ha figyelembe veszük a te életedet, akkor, ha egy lerajzolnád, azt megköszönném így a levegőbe, hogy annak a diagramja, az hogy alakult az évek folyamán. Hol volt a csúcson? Amikor igazán elértem azokat a, a sikereket a sportban, amit én közel maximumnak éreztem. Tehát nyilván, ahogy én elkezdtem sportolóként élni, és sportolóként gondolkozni, akkor itt tört felfelé a versenyszellem, és amikor már elértem az országos csúcsot, országos bajnoki címeket, nemzetközi sikereket, világbajnoki bronzémet, onnantól kezdve nyilván a sporton belül a versenyszerem nagyon megmaradt, de az életem egyéb más részein már kevésbé, hogy kevésbé volt bennem ennyire erős a versenyszerem, és, és mondjuk, hogyha az atlétikai pályán kívül e, történt bármilyen jellegű verseny, akkor ott már nem annyira, annyira törtem magam azért, hogy mindent megtelek a győzelemért. Most milyen versenyről beszélünk? Hát sport, sporton belül. De most azon kívül? Azon kívül inkább, inkább a saját magam részéről vagyok maximalista. És, és a Egyébként saját... két korábban mindenben versenyeztél? Nem, nem, nem. nem Tehát nem a zöldnél azért nem volt muszáj nem, elsőként nem, kilőni. Az de azért, azért sajnos igen, a, a, a, a, hogy is mondjuk az autózásban is nem, nem fuszt rá, hogyha megelőznek, de hogyha valakit meg akkor megelőzöm. Nem mindjárt a gátfutással kezdődött. Uh -huh. Mi minden volt, rengeteg dolog volt. Diszkoszvetés is volt, az. az nem kicsit, segítem, igen, én... kicsit. Test, édes testvérem ő, ő, csatlakozott egy, egy, egy csapathozak, ahol jellemzően dobó szakágakban próbálkoztak, és, és edzettek a, a, a sportolók, és akkor nyilván testvérem miatt mentem oda kipróbálni, de nem ragadtam meg ott, egy pár hónapig ott próbálkoztam, egyébként jó volt a közösség, élveztem a mozgást, de úgy valahogy nem fogott meg. Tehát első próbálkozásom az atletikával az nem, nem igazán volt sikeres, de volt um, más is, úszás, volt, volt. De ez mind ilyen jelleggel, igen, nem volt, nem volt egyébként úgy igazán szervezett módja, nem, nem, nevezhet, nem volt nevezhető versenysport jellegű felkészülésnek, amíg az atlétikával úgy isteni, igazán az megismerekedtem. Um, Tehát sportoló voltál, és amikor abba hagytad, mert abba kellett, hogy hagyjad, akkor maliciózusan, vagy nem maliciózusan lehet megjegyezni, vagy ismét lehet focizni, mert hogy egyébként gátfutóként el voltál tőle tiltva. Csúcsidőszakodban, ami azért nem tartott olyan nagyon rövid ideig. Mi mindentől kellett megfosztani magadat, mert ugye itt általában az emberek másra szoktak gondolni, nem feltétlen focira. Sok minden, nem azt mondom, hogy tiltva volt, mert kifejezetten nem volt tiltva semmi. De nyilván önmagától, vagy önmagától tiltja el, hogyha ezt a csúnya szót használjuk, vagy erős szót használjuk. Inkább azt mondom, hogy nem volt javasolt, és, és én mindig úgy gondolkoztam, hogy ha csinálok valamit az edzésen kívül, bármilyen másik olyan, olyan ö, tevékenységet, ami, amiben, amiben kicsit is megjelenik a, a sérülés veszély, akkor feltettem magamnak a kérdést, hogy ha ott megsérülök, és valaki megkérdezi, hogy hogy sérültem meg, és én azt mondtam, hogy például fociztam, vagy sijeltem, vagy nem tudom, fáramáztam, akkor azt nehéz ö, úgy, hogy is mondjam, úgy, úgy emelt fővel ö, elfogadni és megmagyarázni mint magamnak, mint, mint másoknak, és nyilván fontosabb voltak a, a, a, az atlétikán belüli célja, mint sem kockáztassam bármi mással úgyhogy ez, ez igaz volt akár a síelésre igaz volt akár a focira mert ugye egyébként síjelte. Egész igen, nagyon szerettem síelni fiatalként és ugye megint hát a ez foci mellett két, ugye, mert hogy most öreg vagy hát mennyire a... érdekes dolog ugye sportolóként öreg vagy bár, már vissza nyugdíjas vagyok. Kvázi. Igen, de az a furcsa, hogy te ezügyben, elnézést, rokkal nyugdíjas vagy, hiszen még a budapesti VB-n elindultál volna, ha nem lett volna a sérülésed. Magyarul a saját életkorodról nem gondoltad azt, hogy az túl van mindenen. Így van. A jóisten a természet megfelelő rész aláhúzandó döntött így. Tehát ez így nem van, egy önkéntes igen, igen, igen. nyugdíjas vagy. Nagyon kevés az önkéntes sportoló, Hiszen, hogyha még csinálhatná, nagy valószínűséggel mindig csinálná, ehm, legtöbb esetben a, a, a sportolók valamilyen sérülésre visszavedető oknál fogva hagyják abban. Tehát végül szerintem a legtöbb, a legtöbb sportoló az nyugdíjasnak nevezhető. <gül> Illetve ez, ugye a fogalmazás vicces, mert ezt megélni, az KS lehet. Tehát Nehéz, az... Egész, az, az Különös tekintetel arra, ha az illető azt gondolja, hogy benne még van olyan, ami akár amivel akár fölümulhatná az előző sikerét. Mennyi idő kell ahhoz? Hát ez elég szóképp lesz, hogy az ember ezt a buborékot, amiben élsportolóként él akkurára fújja, amiben be tud költözni és onnantól kezdve semmi más alapvetően nem foglalkoztatja csak az, amit csinál. Ez mennyi idő? Nem, mintha az ember. Ez, ezt számon tartaná, igen. de most ha visszagondolsz be. Ez érdekes kérdés, és gondolom ez, ez sok mindenkinél más. Együttem. Még minden foglalkozásnál más, igen. igen. Attól is függ, hogy, hogy, hogy mennyire szorítkozik egy sportoló csak és kizárólag az élsportra. Én azért mindig próbáltam több lábon állni, akár a, a, a tanulmányaim miatt, akár az egyéb elfoglaltságaim miatt. Mindig próbáltam magamat... Ö, több irányból Ez igaz, de mindig alárendeltél mindent a sportnak. Így van, de mellette megtartottam olyan dolgokat, ami, ami, ami mégiscsak egy kicsit kiszakít. Nem megtartottál, hanem megszeresztél, és aztán megtartottad. Ez is, így van. Így van. Elnézést, a készülés az erről szólt. tehát majd ha túl okos leszek belőled, akkor légyre is igazítsa helyre. Um, de a legfontosabb a sport volt, független attól, hogy azért az egy nagyon pontos fogalmazás. Azt mondtad, örökké voltak céljaim, amelyekért, ha nem is tűzön vizen át, de azért nagyon komolyan küzdöttem. Most már elég szép számmal beszéltem sportolóval, ott inkább az volt, hogy tűzön vizen de te nem ezt mondod. Uh -huh. Így van, hát nyilván, hogy is mondjam, Azért próbáltam magamat nem felürülni a cél elérés érdekében. Tehát, hogyha Mit jelent a felürlés? Az, hogyha valaki tényleg minden ár, mindent és minden áron feltesz egy cél érdekében, és az mondjuk nem sikerül, akkor abban nagyon, sok, nagyon sokat lehet sérülni. És, fizikailag vagy mentálisan. mentálisan? De akár fizikálisan is, hiszen egy sporttóról bele tudja hajszolni magát akár a sérülésbe is. És lehet, hogy ez is kellett ahhoz, hogy, hogy, én, hogy én rám nem volt jellemző azért a sérülés. Tehát a non-contact sérülések elkerültek szerencsére. Az összes olyan sírülés, ami amiért, az, az, az valami, valami baleset vagy ütés kapcsán alakult ki, de például izomhúzódás, izomszakadás vagy bármi jellegű olyan sérülés, ami megakadályozta volna a további fejlődésemet, a szerencsére elkerült. Nyilván ez, ennek lehet fizikai, biológiai, vagy akár edzés technikai, okai vagy, vagy, vagy következményei is, hogy jól csináltuk, jól építettek, feledzőim, nevelőedzőimtől kezdve Medovarszki Jánostól, ifjabtom az Istvánig, akik óvtak, és tényleg úgy építették a, a formámat, hogy, hogy a sérülés elkerüljön, de az is lehet, hogy, hogy tudtam azt, hogy mikor, mikor kell akár kicsit megállni, mikor kell visszavenni, és hogyha valaki vakon küzd a céljaéről, akkor nem biztos, hogy ezeket a kis vékony határokat megérzi. Igen, ez azért nagyon érdekes, mert, és nem fejeztük be jóformán még egyik témakör sem, Igen. pedig még csak az elején vagyunk, mert azt mondtad, hogy a munka javát, már gyerekként, ugye ott vagyunk Békés Csabán, Békés Csabán is egyedül kellett elvégeznem, hamar meg kellett tanulnom, így is a maximumot kihozni magamból, az együtt jelenléte ottos volt, nehéz úgy motiválnom magam, ha nincs ott. De ez az is, ez arra vonatkozik, hogy miközben te, és itt elsősorban az Egyesült Államok beli tapasztalatodra utaltál, vagy életedre utaltál, mindig is hangsúlyoztat, hogy egy közösségi ember vagy egy csapatban sokkal uh -huh. jobb. Ez itt egy olyan, ez a hosszú futó magányosságából törölve, mert te aztán elmondtad, hogy már 200 méter is sok, de ez a 110 gátnak a magánya. Igen. Hogyan megy ez edző nélkül? Hogyan kell ezt elképzelni? Edző nélkül nagyon nehezen. Na, de itt mégis csak ezt mondod. Ed Edzőtárs nélkül. Mert edzőm, edzőm jellemzően ott volt mellettem. Akár még Békes akár Budapesten, de, de az, az, itt az egyedül az arra utal, hogy edzőtársaim nem voltak. Ah. Vagy Illetve persze voltak, de, de, de nem mindig, mert, mert, mert kevesen jutottak el olyan magas szintre, még akár Békés Csabán, hogy... De hogy volna annyi... egy agárnak egy nyúl. <gül> hát igen, vagy legalább egy másik agár, aki mellette... Aki füld. aztán később lett? Aki aztán később lett, igen, meg többen is lettek. Nyilván Budapesten egy kicsit más lehetőségek voltak, mint Békés és Békéscsában is volt sok edzőtársam, akik rettentő sokat segítettek, de, de nyilván ők, ők nem tudtak, illetve nem áldoztak annyit. Az atlétikára teljes élető módon, hiszen nekik teljesen más céljaik volt, teljesen más perspektívájuk a sportban. Nyilván nekik, nekik fontosabb volt egyéb más tevékenységük, vagy, vagy más alakult az életük. Így, így sokszor egyedül kell edzenem, és sokszor azt az meg kell tanulnom, hogy, hogy tudom magamból kihozni a maximumot, akár egyedül is. Annak ellenére, hogy fáj, annak ellenére hogy fáradok, annak ellenére, hogy már nyilván gyermekként, nekem is szívesebben lett volna kedve mással foglalkozni, de nyi volt. Volt, persze, hogy hogyne. Sőt, voltak is olyan pillanatok, amikor azért magammal is vívottam, és az edzőmmel is küzdöttem, hiszen, mint ahogy itt volt is szóról, azért közösségi embernek tartom magam, és, és voltak olyan diákhetek, hetek, olyan, olyan, olyan alkalmak, amikor jobban húzott a szívem a, a, a különböző közösségi programokhoz, bulikhoz, szórakozáshoz, nyaraláshoz, de aztán rá kell tűnnem. A fegyelen, hogy, vagy mi az, ami az ember tartja? Fegyelem meg a célok persze, hogyha én, én kisne tisztán tudom, hogy én nekem mi a célom, hogy én nem tudom, nemzetközi szintű gátfutó szeretnék lenni, vagy adásban országos bajnak, országos csústartó, akkor ezekben a, a pillanatokban én nekem az atlétikát kell választom, hogyha ezt a célomat el akarom érni. Hogyha nem ez a célom, hanem az, hogy nem tudom, szórakozzak, akkor viszont lehet választani azt. Csak akkor tudni kell, hogy miről mond le az ember, és mit, mit, mit szalajt el. Ennek a folyamatát el lehet mondani egy kívülálló számára? El lehet mondani, de ezt meg kell élni, ezt, ezt, ezt belül, belül kell megtapasztalni. Mert elmondhatom én bárkinek, hogy, hogy ez hogy hangzik, meg, meg hogy tapasztalom, lehet, hogy elgondolkozik rajta, lehet, hogy egyébként munícióként... Ezt az, az ember egyedül végzi, vagy erre rávezetik? Tudom, esetem más, de a tiéd. Fontos, hogy rávezessen valaki, fontos, hogy tanácsokat vagy adjon. vagy szülő? Is is. És ez, ez nagyon izgalmas, hogy... És az is a szülő egyébként azt mondja, hogy kisfiam egyébként a döntést rád bízom. A döntés mindig rá kell bízni az emberre. Tehát más, tehát én úgy gondolom, hogy legalábbis az én esetemben, én helyettem nagyon ritkán lehetett, és, és, és lehetett. Tehát döntünk. minden, ami történt, az legalább 51%-ban a te döntésed Így van. És, ak és akkor tud, mert nyilván egy fiatal életében azért ezek nehéz pillanatok Mi, és nehéz persze. kérdések. És hogyha azt nem a saját döntéseként éli meg, hanem más döntéseként, akkor az még nehezebbé válik. Tehát szerintem, hogyha, hogyha bármikor egy külső szereplő akar dönteni egy fiatal helyett, akkor az a döntés, az nem az övé lesz, és az a, az, az út, a az kezdve ez egy keserves útá válik szerint. De a te történeted az is nagyon érdekes. És hát ez is meg kellett ismerkedni, és elnézést lehet, engem egészen más dolgok foglalkoztatnak, mint egy klasszikus sportriportet, de az már sose leszek. Hogy elmondod magadról azt, hogy számodra ez akkor is nagy élmény lett volna, ha te nem lettél volna a világbajnoki és akkor is megéri. Na most se tapasztaltam még senkivel, aki egyébként nagy eredményt ért el, hogy ilyet mondott volna. Magyarul, hogy ez valami neked ebben nagyon megtetszhetett. Uh -huh. De mi? Az biztos, hogy, hogy azért egész más utat jártam volna be, hogyha sikerek hiányoztak volna ebből a képből nem is biztos, hogy eddig csináltam volna, hiszen akkor valószínűleg hamarabb látom be, hogy, hogy akkor ebben nincs több, és akkor... És De akkor mondtad azt, hogyha nem, hogy a sport, akkor is... Tehát biztos nem idézlek Nem, nem. Üm, én úgy gondolom, hogy, hogy, üm, hogy nem csak annak írja meg az élsportot választani, vagy a sportot választani, aki eljut a csúcsra. Üm, hiszen a sport önmagában annyi értéket és annyi tanítást ad, ami, ami szerintem szerintem nagyon-nagyon értékessé teszi. Tehát az biztos, hogy, hogy nem lennék ugyanaz az ember, és nem gondolkoznék ugyanígy, hogyha, hogyha soha nem sportoltam volna életemben. Az, hogy, a, hogy élsportoló tudtam volna lenni, anélkül, hogy mondjuk ö, szép sikereket érek el, ez már egy jó kérdés, Ez ebben nem vagyok teljes mértékben biztos. Ö, az egy plusz motiváció, az vagy persze. az a motiváció? Az, az a motivációnak a jelentős része. Hiszen én soha nem azért edzettem, hogy nem tudom, jó fizikumom legyen, vagy, vagy elfáradjak, hanem... Jó azért, hogy jó fizikumom volt azt a fényképek mutatják. Hát hiszen igen, ez, ez egy velejáró vele haszon volt effektíve, de, de manapság már azért, főleg miután megéltem azt, hogy, hogy miért, mi, mi egy komoly célért küzdeni, az már, hogy, hogy nem tudom, kockás legyen a hason, vagy, vagy vaslag legyen a vicepsom, az már kevésbé motivál. Milyen alkat kell ahhoz, hogy az ember gátfutó legyen? Szerintem sok, sok hasznos képességnek az optimális elegye. Nyilván kell hozzá egy, egy adott magasság, vagy legalábbis egy relatív magasság, hiszen itt a csípőnek a magassága számít. Kell egy a, relatív lazasság, az is, mindenken... egy, egy, egy csípő lazasság. Így van, de azt úgy, azt úgy el lehet érni azért alapnak, Igen. Olyan, de nyilván alapból is kell, nyilván kell hozzá egy izomzat, egy gyors, relatív gyors izomzat, hiszen mégiscsak sprint számról van szó kell hozzá egy erős mentalitás, mert nagyon-nagyon mert kiérezett pillanatokban jól kell helytelni, illetve egy nagyon-nagyon jó nézős, és egy és egy, egy könnyű tanulási képesség. <tos> um, ugye Nyilván egy, egy fiatal atléta sok mindent kipróbál. Több versenyszámot, legyen az futás, ugrás, ügyességi számok összetett, és, és egyrészt van ebben egy szubjektív irány, hogy kinek mi tetszik, de alapvetően inkább azt határozza meg, hogy miben tud a legsikeresebb lenni. Uh -huh. Mert lehettem én, vagy ak akarhattam volna én spinter lenni, uh -huh. valószínűleg egy, egy, egy országos, érmes helyezét, helyezésig tudtam volna eljutni, és akkor nagyjából az a vége. mennyit futottál? -e? Hát 10,60 10, 10, század másodperc, hogy én súcsom, még 20, 20 éves koromtól. Uh -huh. És utána gyakorlatilag soha nem készültem 100 méterre. Hiába tudtam volna valószínűleg sokkal jobbat futni ennél, de de csak a szezon legelején meg a legvégén futottam 100 méteres sikfutásban, és mivel a gátfutásnak teljesen más mozgás szerkezete van, ezért nem is tudtam kihozni magamból a maximumot. Tehát, hogy nyilván a gátfutás már be vagyunk szorítva a két gát közé, piciket aprókat kell lépni 100 méteren, meg ki kell lépni magát az embernek, és így tud haladni. Úgyhogy ez, ez, ez nem teljesen elevás, de de hát nagyjából ilyen 10-20-10-30-ra satszoltuk a, a képességemet, ha úgy igazából szóval miért ott bort. gát? ott lettek eredmények? ott lettek eredmények és nekem nagyon tetszett az hogy, hogy, hogy ott vannak azok a gátak és itt meg, kell hány gát 10 darab gát, attól függ 110 méteren tehát 110 méteres gátatáson 10 60-an pedig 5 még 400 méteres gátfutásban megint csak 10. Azzal is próbálkoztam, annó, de hát az, az, az aztán túl. Ez az gyilkos? Figyelj, amikor én először futottam 400 métert, én nekem 300 vagy 250 méternél azt hiszem, hogy 50 méter előnyöm volt a többiekkel szemben is. Alig értem be? Igen, hát igen, ez így van. Az jó, jó kell beosztani. At az utolsó 100 méter el minden. Te neked a rajtod, a menet közben való gyorsulásod, miben voltál? Jobb, mint mások? Vagy miben voltál jó, nem is hasonlítva másokkal? Én alapvetően nem voltam az a kifejezően robbanékony alkat, tehát hogy, hogy volt egyébként, amikor éltem, formájában voltam, akkor, akkor az eleje, a közepe, a vége minden rendben volt. Hát nyilván annélkül nem is tud elérni az ember a világból, neki ér, érmes helyezésig. Um, egy, egy, egy nagyon erős, nagyon jó átlagot tudtam csinálni. Nem voltam kiemelkedő, most az furán hangzik, de talán nem voltam kiemelkedő, de úgy összességben minden rendben volt. Amit talán a világon az egyik legjobban csináltam, az a kiemelt lábas. Tehát a kiemelt lábamat, ahogy húztam magam elé, az, az volt uh, ugye a szakemberek véleménye szerint a, a teljes És ezt te találtad meg, vagy ez? Ez így kialakult szépen. Ez így kialakult szépen. Nyilván mindig törekedtünk arra, meg törekedtem arra edzőimmel, hogy, hogy, hogy a technikámon csiszoljunk és uh, nyilván mindig van egy etalon, egy, egy sablon, egy, egy, egy, egy általánosan vallott technikai um, mód, amit aztán mindenki a saját maga képére formál és, és a saját adottságaival, a saját képességeivel megvalósít uh, és, és ez, ez ez nálam a, a kiemelt láb uh, kapcsán ez nagyon-nagyon ez sült el, és nagyon jól sikerült. Mikor volt először sikered egész fiatalon, 13 éves koromban, amikor első még százméteres gátfutásban az országos bajnokságot megnyertem sebbülőként. És az valamilyen, talán, hogy is mondjam, hihetetlenebb és édesebb volt az a siker, mint utána a világban neki dobogóra felálni. Vissza Mi emlékszel? Uh -huh. Mit jelentett? Egy, egy, óriás, egy óriási eliktétele, egy óriási öröm, egy, egy, egy siker, hogy az országos bajnok vagyok, és... és és én számítok a legjobbnak valamiben, um, egész más gyermeki örömet okozott akkor, úgyhogy alig egy évben foglalkoztam, 13 éves koromban, alig egy hány... Ezt akartam kérdezni, tehát hogy egy, egy éves múlta Hát kevesebb kábi mint egy éves múltal igen. Gyerekként leszámítva, hogy ülhajós akartál lenni, vagy tűzoltó volt-e bármilyen elképzelésed, hogy mi lesz majd a baiha ha a felnő. Hát hogy is mondja, alaposan átgondolt elképzelésem nem voltak. Sportgimnázium? Vagy milyen gimnázium? Nem. Nem ilyeneket... Hagyományos? Sőt, hát ugye ott is ak a ként már azért szóba volt a, a sport, és de nem voltam magántanuló. Nem, nem. Sőt, ott gondolkoztunk is szüleimmel, hogy hogy egy egy kicsit könnyebb, vagy, vagy a, legerős, a, a legerősebb városban legerősebb gimnáziumot válasszuk, és végül a, a legerősebb gimnáziumot választottam, mert nyilván szüleim részéről is volt egy ilyen elvárás, és ha a magam részéről is, hogy a tanulás az nem, az nem maradhat. De még mert, ott vagyunk békésabban? Még békésabban, természetesen. elhagyására el mikor került sor? Az érettségi után. Hiszen a orvosi diplomát ugye, az mindenképpen Budapestre kellett utaznom. Az egy olyan szomorú történet azzal az agárral. Mert? Hát, hogy vissza lett víve. Az első? Igen. Hát az első, igen. Akkor még nem értem meg arra, hogy, hogy kutyám legyen, igen. Szemben a macskával. A macska maradt. Jókor jött az a siker, Tehát, hogy akkor az, kitű, a, akkor az azt mondta a én hogy ezt érdemes csinálni? Egyáltalán egy olyan sportoló számára neked... Az, hogy érdemes, nem érdemes, az ott van-e, vagy ez az alternatív, ez nem áll fenn, csinálni kell. Nyilván ja, sokkal egyszerűbb utólag okostak lenni. Sejtem. E, valószínűleg, hogy akkor... alatta is így éltél, tehát alatta tisztában voltál vele Nyilván, de... de Ugye mondtad, egy... hogy te szerencsés vagy a tekintetben, hogy itt kevesebbet kell edzeni, mint hmm. egyébként hosszú futóként vagy kalapácsvetőként. de azért gondolom, hogy az életedet ez is alapvetően a sport határozta meg. Így az van, edzés. nagyon sokáig így van. Így van. De hogyha, hogyha a kezeti években nem jönnek sikerek, akkor, akkor nem vagyok benne biztos, hogy kitartottam volna a sport mellett. De persze utólag már érzem és látom, hogy milyen egyéb haszna és, és, és előnyei és, és pozitív hozadéka van a sportnak. utólag lehetséges, hogy jobban látod az útelágazásokat, mint alatta láttad akkor, Természetesen. Amit. Hát sokkal könnyebb, hiszen tudom, hogy hova vezeted az út. Amikor ott áll az ember egy, egy, egy keresztülésben, és nem látja, hogy hova vezet, akkor nehéz dönteni. Hát sokkal egyszerűen. Mit, szemüle, hogy az a kérdés, hogy egyébként, ha korábban hagyod abba, akkor merre felé vezetett volna az utad? Vajon akkor is ö, a, az állatok gyógyítása lett volna az állatorvosi, az állatorvo, állatok orvoslása lett volna az, ami vezéről? Ez a kialvatlanság, ami a datográfia? <gül> Valószínűleg igen. Hát az általosi hivatás, választás, és úgy eléggé későn jutott eszembe, mert eleinte vegyészmérnökként képzeltem el a jövőmet. Az Nagyon más, majd aztán rájöttem, hogy borzalmasan. Nem szerettem a kémiát. Akkor sőt. mi hát nem? Akkor, még, akkor még akkor még olyan szintet tanultam láthatod, a tudom, a Meg tudom neked mondani, hogy én miért mentem tagozatra, mert a marcelági oda ment, és a marcelági nekem nagyon tetszett. És hogyha a marcelági nem tudom, hova ment volna, akkor én akkor is oda mentem volna. És mint a szüleim azt szerették volna, hogy én orvos legyek, vagy valami hasonló. Ez a kémia-biológia tagozat, amire elmentem, ez akár még a el is vezethetett zsítség. volna oda, de nem jött össze. Hát ez az, amikor, amikor az embernek nem igazán saját útja van, hanem valaki, valakihez csatolja. Üm. Ab, abban a pillanatban... Ami... De hogyan akartál begyészménők lenni, hogyha nem voltál jó kémia? Van? Mert akkor még azt gondoltam, hogy tetszik a kémia, mert még elég egész alacsony szinten tanultam. Akkor még ugye füstöltek, meg égtek, meg nem tudom, mit csináltak a dolgok, az tetszett, de amikor elkezd, elkezdődött a számolás és az igazi száraz kémia, akkor rájöttem, hogy én ezt borosztóan nem szerettem sőt, már, már utálom. És egyébként az egyetemen is az volt a legnehezebb, az általam teljesztető tantárgyak közül a legnehezebb nagyon-nagyon sokat szenvedtem vele, úgyhogy aztán gyorsan átkét gondolom, hogy nekem ez nem az utam és nem, nem ez az a a, a, a végzettség, amire nekem szükségem van, és akkor gyorsan. Viszont az állat, állatokat meg mindig is nagyon szerettem, és akármikor egy állat került a kezem én nagyon szívesen megfogtam őket, gondoskodtam róluk, ők, és, és sokszor kaptam meg ezt gyerekként, hogy, hogy miért nem akarok, vagy, vagy akarok lenni, és valahogy dacból, vagy nem tudom, átnem át nem gondoltságból erre mindig csak legyintettem, és, és ellenkeztem, majd utána feltettem magamnak a kérdést, hogy miért is, miért is nem akarok áltolvas lenni. És akkor utána meghoztam ezt a döntést, és egyébként nagyon. Nem. Próbálok visszagondolni a saját esetemre, de nem vagyok mérvadó, mert én ilyen tehetség sose voltam. Vajon egy 14 éves, de még az országos bajnosságot nem megnyerő, vagy 13, 13 éves gyerek, látja az edzője szemében azt, így utólag visszagondolva azt, hogy mit gondol róla? Hát gyere, gyermek szintjén biztos. Tehát azért ezek a rezgések, ezek átmennek, hiszen nagyon sok, sok időt tölt el egy, egy fiatal sportoló az edzőjével, sőt sok esetben többet is, mint a saját szüleivel. Mennyire fontos az, az edzőnek? hogy a tanítványországos bajnok legyen. Tehát, vajon egy, tehát ugyanúgy, mint ahogy te nem tudod megmondani, ha nem lettél volna a magyar bajnok, folytattad volna -e. Mennyire fontos egy edző előmenetelében a hétköznapjaiban az, hogy neki élversenyzői legyenek, miközben nem lehet minden edzőnek élversenyzője? Ez is attól függ, hogy egyrészt milyen sportágban vagyunk, és, és az edzőnek mi a motivációja. Mert. De úgy gondolom, hogy, hogy például atitikában az viszonylag fontos. Tehát, nyilván az at, egy edzőt is sokkal inkább motivál az, hogyha egy olyan tanítványa van, akivel sikereket érhet el, mint sem olyan, aki látja hogy itt van, szereti, élvezi, Akkor Észt, mit éreztél. Ha egyáltalán vissza tudsz erre gondolni, nem könnyű. Látták benned a tehetséget. Szerintem igen, igen. Igen. Mi alapja. Egyrészt nagyon gyorsan tanultam a technikát, gyorsan fejlődtem, öm, Edzőim állítása szerint könnyű volt velem, legalábbis bizonyos szempontból könnyű volt velem dolgozni, mert hogyha valamit mondtak és valami tanácsot adtak, akkor ezt nagyon gyorsan meg tudtam valósítani. Tehát az edzőknek is élvezetes volt a munka, hiszen nem az volt, hogy, hogy, egy, hogy egy keserves, kilátástalan küzdködés, mert egyszerűen nem tudja meg, nem tud változtatni a mozgásán a sportoló, alapot esetben én. Hanem, hanem nagyon gyorsan, nagyon pici, nagyon, nagyon nüanszi dolgokat is tudtam változtatni, gyakorlatilag egy-két próbálkozás után. Tehát könnyű volt a fejlődés, könnyű volt az előmenetel, és persze motivált voltam, és, és szívesen dolgoztam, és szívesen csináltam. A motiváltság az a, az a csinálás, vagy a győzelem, vagy a kettő egyszerre? A kettő egyszerre. Hát hiszen sok-sok olyat láttam én is pályafutásom során, hogy volt egy elképesztő nagy tehetség, aki aki aki tényleg fizikai képességei ö, alapján nagyon sokra vihette vi volna. Csak egyszerűen nem volt meg benne az akarás, nem volt meg benne a, az alázatos munka iránti elkötelezettség, és ö, és emiatt nem jutott el sokáig, mert nyilván ha nincs benne a munka. Ezek személyes a... élmények? Igen, igen, igen. Név nélkül mesél egyet, de elmondhatod névvel, és ha van biztos. Hát nem, nem is. Nem is név nélkül lényeg, mert, mert, mert ez általános jelenség, hogy, hogy nyilván, hogyha van egy, van egy, egy fiatal te Mit látsz? Tehát akkor, amikor ezt, ezt látod, tehát látod azt, hogy mit látsz akkor, amikor azt mondod, hogy ő itt valójában lemarad, miközben csinálja? Hát ez az, hogy nem csinálja. Tehát, hogy? Ah, ahogy csinálja, úgy értettem. Hogy Egyszerűen az, hogy, hogy én sokszor láttam azt, hogy ahhoz, hogy én fejlődjek, én már nagyon korán észrevettem, hogy hiába vagyok egyébként jó képességű, ha én nem dolgozok, nem edzek, nem fejlődök úgy, ahogy szeretném. És voltak olyanok, akik kicsit úgy linkeskedtek, kicsit beletoltak, és egyszerűen sokkal jobbak voltak bizonyos felmérésekben, mint én. Kusztak-e téged le, vagy ők saját magukat tették ez ügyben sportoló tönkre? Engem, engem ez nem befolyásolt, én próbáltam mindig is magamat ö, De próbáltál-e velük beszélni, vagy nem volt az motivációs tényező, hogy őket megment. Mondjuk akaratuk ellenére. De hát persze, hát sokszor, sokszor mondtam azt, hogy így csinálni kell, edzeni kell, de hát alapvetően. Sokan koptak el mellőle? Sokan. Nem is az, hogy mellőlem, ez nem feltétlenül az én közvetlen körzetemben volt, hanem inkább ugye amikor elkezdtünk különböző válogatott edzőtáborokba járni, ahol, ahol találkoztunk az ország legjobbjaival, és tudtuk, hogy ő, ők, ők szép, vagy jó tehetségek, és, és, és láttuk is az ő edzésmunkájaban, hogy egyébként elképesztő jókat tudnak futni, adott sokkal jobbat. Mint én. nem gátfutásban, hanem mondjuk inkább síkfutásban, akár ilyen 60 méteres felmérésekben, e, és aztán utána év, évek során úgy egyszer csak eltűntek. Most vagy azért, mert, mert egy kicsit akceleráltabb volt a, a szervezetük és, és a, a korosztályukhoz képest előrébb jártak a fejlődésben, uh -huh. és ezért nyilván bizonyos versenyszámokban előnyt élveztek. Vagy egyszerűen tényleg tehetségesek voltak, csak mondjuk nem foglalkoztak vele olyan szinten, nem hozták meg azokat a nehéz, de hasznos döntéseket, ami ahhoz kell, hogy valaki fenntartható módon tudjon fejlődni. És akkor utána egy-egy éve megnyerték az országos bajnonságot, majd utána szépen eltűntek. Vagy, vagy kihagyták Ezeket meg, a döntéseket te pedig szépen sorban meghoztad? A leg, leginkább úgy gondolom, hogy igen, ennek is köszönhető, hogy eljutottam egész felnőtt és, és, és nemzetközi szintig. Egyedül? Nem, nem, nem. Sok-sok segítségre volt szükségem. Akár... Végül is volt az vagy nem volt? Volt, volt. Egy bizonyos időszakban volt. Nem az nem. mihez kellett? Egyrészt én is kíváncsi voltam, hogy ha foglalkozok a sportpszichológiával, foglalkozok magammal, öm, akkor az, öm, az előnyöröm válik-e, foglalkozol magaddal másféleképpen, hiszen azt elmondhatod, hogy magaddal mindig is foglalkoztál. Mint hogy minden sportoló foglalkozik magával, ha mással nem, akkor a testével olyan módon, ahogy egy civil soha, mert egy Én civil lefen nézegeti magát a tükörben, de ez nem, ez rád valószínűleg ebben a formában nem volt jellemző, vagy ha jellemző volt, akkor csináltál mást is mellette. Így van, hát most akkor mert az hogy, az, hogy stabilabbá válok-e, hogy, hogy a versenyszituációkban erősebbé válok-e, hogy... Mi, miért kellett volna még... Miben, miben lehetél volna még erősebb? Hát ha nem próbálom meg, akkor sosem tudom meg. Tehát nyilván És meg ez, tudtad? Ö, igen. Hát vagy legalábbis bizonyos dolgokra rátapasztaltam igen. Mondjék. De... De ugyanakkor meg az is érdekes volt, hogy, hogy én világi úgy néztem magamra, mint egy jó versenytípus, jó versenyző típus, hiszen a nagyon-nagyon kiélezett szituációkban Jobbára jól, jól tudtam teljesíteni, de persze nyilván azért sokszor sok minden nem sikerült, vagy azért mert elizgultam, vagy azért mert másra foglalkoztam, vagy azért mert korlátoztam saját magamat, mert hajlandó jellemző volt talán az is, hogy, hogy nagyjából bekategorizáltam minden ellenfelemet, köztük magamat is, és már magamban tudtam, hogy ki az, akit meg tudok venni, és ki az, akit mm -hmm. nem tudok megvenni. Mm -hmm. És utána volt olyan, hogy, hogy egyszerűen sikerült volna egy versenyem, és olyanokat is megvertem volna, akiket én úgy gondoltam, hogy nem tudok megvenni, és utána jöttek a hibák. Tehát, hogy ez, ez volt. Olyan, mint egy Mercedesnél vagy egy, no, egy jobb teljesítményű autónál, ami saját magát korlátoz, hogy ne tudjon gyorsabban menni. Igen. Rossz a példa. De nagyjából így van, igen. igen. És akkor tényleg ott voltam, hogy hoppá meg tudom verni őt amit én úgy gondoltam, hogy nem tudok, és elkezdtem azzal foglalkozni, ahelyet, hogy csináltam volna tovább, amit eddig, és akkor a gátatás meg olyan, hogy ez azonnal megbaszulja, hogyha kimarad. 2017-18 ezek a fény. Beid, Igen. Kik voltak a legfőbb ellenfelei Akkor nem voltak. Akkor értem el arra a szintre, hogy, hogy, hogy, hogy annyira hittem magamban, meg annyira jó volt a, a, a felkészülésem, és annyira magabiztos voltam, hogy akkor így fejemben nem voltak. De Londonban a harmadik voltát tehát az első-második megelőzött? Ez így van, de nem azért, mert, mert én korlátoztam saját magamat, hanem azért, mert szerintem jobbak voltak. De gyakorlatilag, hogyha maradtam volna abban a gondolkodásmódban, abban az önkorlátozó gondolkodásmódban, akkor ott szinte senkit nem vehettem volna meg, a saját értelégem nem szerint És abból például a sportszírológus segítségével jöttél -e ki, vagy sem? E, igen, segített ő is benne nagyon sokat, természetesen. De érdekes, hogy annyi mindennel foglalkoztunk, és annyi mindennel kellett. Utána, ö, ö, annyi mindenre kellett utána figyelnem, amire előtte nem is figyeltem, hogy sokszor arra, a, az, az, ezt, a, ezt arra vettem, hogy azon vettem észre magam, hogy, hogy azzal foglalkozok, hogy mit ne csak el, holott ezeket nem is. ugye ez nem volt egy hosszú kapcsolat. É, igen, utána ez, ez abban maradt, mert egy kicsit terhes volt nekem. Az a, hogy is mondjam, a pszichológiával való foglalkozás. És nyilván nem a, az emberi tényező volt nehéz, mert nem kedveltem a volt, és a mai napig is. De, de az, hogy akkor nekem beszélnem kell. Nem feltően csak a sportszólaga kapcsolatban, hanem általános pszichológiai dolgokról. Azután egy el kicsit elkezdett terhes lenni számomra, és inkább úgy voltam valami. Mennyire könnyű egyébként lenni. neked ilyen szituációban megnyilvánulni, amiről egyébként korábban beszéltél, is, mert ugye egyrészt mondtad London előtt, jóformán nem is ismertek, külföldön ismertek, Magyarországon London után lettél ismert, ugye arról is volt szó, hogy akkor elkezdődött ugye az autogramvadászat mm. és egyebek, de arról is volt szó, hogy ez terhes tud lenni, mennyire evidens ma balás számára, hogy egy sportuló beszél is? Hát sokkal inkább. Nyilván nekem is sok, sok, sok, sok alkalommal kellett beszélnem, akár em emberekkel, négy szem közt. Szeretted? Vagy alapvetően nem? De, egyébként, egyébként úgy, úgy... Mi van akkor, hogyha egy sportulónak nincs mondhatója? Sok ilyen van. És nyilván... Érdekes, hogy a sportoló azért, főleg a sikereket ér el, akkor Rivalda akkor figyelme kerül, akkor szívesen beszélnek vele, akkor, akkor nyilván mikrofon végre kapják, és nem mindenkinek kényelmes ez a helyzet. És, és ugye ilyenkor vannak ezek a rosszul vagy balósült interjúk, amit utána sokan elővesznek és szétszincálják azért ez nem egy egyszerű feladat a sportolók részéről, és nem mindenkinek, sőt, valakinek egyszerű, valakinek kevés. Erről is beszéltél ugye London után, azt mondtad, hogy például a sajtónyilvánossággal való együttműködésedet azt nem szervezi senki. A versenyeidet igen, de ezt nem. Szükség lett volna rá? Bizonyos szituációkban igen, de, de én úgy, úgy, úgy szívesen építettem magam, és szívesen döntöttem el azt, hogy, hogy mit tartok fontosnak, és mit nem. Ugrándozunk az időben, de amikor a fénykorszakod volt, uh -huh. akkor én mekkora a stábban rendelkeztél? Párfős, párfős stáb. Nyilván mögöttem volt az a Atlétikai szövetség, mögöttem volt euh, még a még London ideje alatt a Békés Csabé atletikai klub, majd utána a Budapesti euh, Honvéd Sportegyesület. A fogalmam nincs. Itt van, volt. Így van a, a masszőr természetesen Um, Adóta esetben több is, de, de kifejezetten egy masször volt az, aki, aki, aki sokat segített, uh, aki igaz Bálint. Uh, London előtt a sportpszichológus is segített. Uh, Dietetikusokkal is foglalkoztam, bár az, az soha nem volt olyan, olyan, olyan nagy sikerű, mert nem tudtam megvalósítani. Ne, mit nem tudtam megvalósítani? Hát, az, hogy nem tudtam megérzni a konyhában állni. Tehát hiába kaptam egy étrendet, ami elmondta, hogy mi mindent kéne egyek, csak egyszerűen nem, tehát nem, nem, nem tudtam ezeket megvalósítani. De nyilván, uh, hogy is mondjam, az, az sokkal inkább szeretem. akkor egyél hat paradicsomot, és te helyette megettél két kockas sajtot, és mit, mit, mit, mit, mit gondoltál? Le volt írva uh, délben, vacsorára, um, két étkezés között egy leves, egy főétel, egy, egy desszert, egy stb., és akkor azt nekem mind meg kellett volna csinálnom, hát nyilván nem tudtam megcsinálni, És ehhez képest? És ehhez képest, hogy én, nyilván én mindig azt vártam el, vagy idő, ut egy idő után, amikor már megtapasztaltam, hogy mit is vár el tőlem, vagy mit is javasol nekem egy dietetikus, akkor inkább azt kértem tőlem, hogy, hogy opciókat adjon, vagy lehetőségeket adjon, vagy, vagy, vagy határokat adjon nekem, amiket utána Jobban megtudok valósítani, mint sem azt mondja, hogy akkor mit tudom én, borsos tokány csináljak, nem tudom, betű tésztával. most mondtam egy blödséget, és akkor ott, akkor ott kell állnom, és akkor három órát főzöcskézdem, amire egyértelműen nincs időm és lehetőségem. Ezt így kellett tudni látni, hogy az embernek mire van ideje, és mire nincs? De, hát természetesen, főleg úgy, hogy a sport mellett nekem mindig ott volt a tanulmány, vagy egyéb más elfoglaltságom, tehát sokkal inkább bele voltam szorítva egy egy, egy, egy szoros napi rendben, mint, mint hogyha csak a sporttal foglalkoztam. De annyira tudatos vagy, mint amennyire mutatod, vagy többet mutatsz, mert nem akarsz egyébként másról beszélni? Én úgy gondolom, hogy tudatos vagyok. Persze nyilván az én életemben is van üm, improvizáció és, üm, és, üm, és rögtönzés. De, de alapvetően általában tudom, hogy mit szeretnék, és hogy jutok el oda, aztán utána meglátjuk, hogy sikerül-e. 13-15, jól mondom? Egy van. Az, hogy az ember hányszor tud 13-15-öt futni, tehát ugye az ember azt gondolná, hogyha egyszer valaki meg tud ugrani 228 centit magasba, akkor azt mindig tudja hozni. Ha egyszer megfutja a 13 15 öt azt mindig meg tudja. Oké, rendben van, esik az eső, fúja a szél, egyebek, ez befolyásolja. De ez nincs így. Ez nincs így. Mind múlik? Nyilván ahhoz, hogy az És most nem arról beszélünk, de... hogy bekorlátozza magát az LF-i okán. Hát, az, én... az is ide tartozik. Persze. Azért ahhoz, hogy az ember... Um... A legjobb teljesítményét elérje, ahhoz, ahhoz egy egész, egész felkészülésnek a tökéletes megvalósítása kell. És azért az nem egy-két nap, hanem az egy hosszú, hosszú folyamat, az több hónapos folyamat. És azért abba, abba sok pillanatban be tud csúszni valami zavaró tényező. Egy, egy kettő, három. Mi? Például egy és például egy... egy, egy, egy életétben bármilyen befolyásoló tényező, vagy történés, vagy, vagy csak a hétköznapok kicsit más megélése, mint mint más A fénykorszakodban egy évben hány versenyen el? Tíz, tizenöt között. Mennyi indultál a kettő között? Volt volt, hogy két nap, három nap volt, hogy több hét. Nem volt jelentőségű? Akkor nem, abban az évben nem. Ez a, ez a te mentális és fizikai állapotoddal volt összefüggésben. Így van. Azot, azot, az, az az év az annyira jól sikerült, annyira jó forma voltam, és fejben is annyira stabil voltam, hogy gyakorlatilag szinte. És bírót. az ráadásul mennyi ideig tartott ki? A szezon? Hát, ez ja, a jó forma. Júniustól, úgy, úgy augusztus közepéig végéig. Két-három hónap. Igen. Ugye arról beszélnek, hogy valakit formába hozni, ugye uh -huh. ez a kifejezés. Ez a formába hozni, ez egyébként a sporton kívül nem uh -huh. is nagyon létezik. Ilyen, ilyen koncentrációban nem. Hát meg ebben a formában. Hát Igen. hogy valaki izé megcsinálja a sminkjét, a tükörlet, az nem ugyanez. Um, mentális az azért van, de hogyha valaki felbeszül... Abban igazad. Abban igazadban. Mit jelent magyarul az, hogy formába hozni? Ugye egy, az a nehéz egyébként az atletikában, hogy, hogy ugye van egy alapozó időszak ősztől kezdve, mondjuk októbertől kezdve. Ott, ott lehet igazán mennyiségi munkát elvégezni, amikor... amikor. De ez összefügg Magyarországgal? És összefügg az időjárással? Hiszen máshol októberben Nem, akár ez a egy nyár is. ez a szezonnal függ. Össze. Hát erről beszélek. Igen. De, és akkor különveszünk ugye a szabad teret, és külön veszük a fedettet. Hát így, így folyamatában egy, egységesen érdemes kezelni, akkor lehet jobban megérteni, hogy mikor minek van ideje, és mikor, mikor uh, mi dominál. Hát ezért van az, hogy ősszel lehet egy nagyobb mennyiségű munkát elvégezni, mondjuk októbertől, december végéig, január elejéig. Akkor nincs is verseny. Akkor nincs semmi verseny. És utána január. Neked vagy senkinek. Hát egy sprinternek. Mert mondjuk, hogy hosszú. A világban nincsen? Nem, lehet, hogy mondjuk a déli féltekén vagy Ausztráliában van, de az, az úgy hmm? összességében a világ. Hmm? Ö, a, a, a magas szintű atletikai versenyek értelmezésében ez hmm? nem számít oké okay. Tehát gyakorlatilag októbertől december végéig alapozó munka van, utána január elejétől március elejéig feledett versenyek. Most azt valaki csinálja, valaki nem, hogyha valaki nem, akkor mondjuk később el tudja kezdeni a. Én jellemzően csináltam, igen. De ha valaki adja a feledett akkor később el tudja kezdeni a feledett vagy pedig táv... hosszabban tudja. Igen, az 60 méteres áttutás van, igen. Vagy hosszabban De tudja nincs az, az a alapozó. Végén, a De végén. van, hát jellem. attól függ, hogy milyen pályáról beszélünk. Igen. És. Um, és ott, ott lehet a mennyiségű munkát elvégezni, van egy rövid, relatíven rövid feledpályos versenyidőszak, és utána egy, egy, egy szűk két hónap, amikor, amikor lehet megint edzeni, de már nem nincs arra idő, hogy annyira az alapokhoz visszamenjen az ember, tehát gyakorlatilag a feledpályának a, a minőségét érdemes vinni és így, így húzni egy évet az egész évben, majd utána május közepe végétől inkább júniustól kezdődik a valódi versenyzés, és utána azt azt úgy tehát úgy kell uh, egy versenyre mondjuk június, július elején elmenni, hogy hogy már azért nyilván egy versenyformában az ember, de még mindig edzi edzős mellett hogy az igazi versenyforma majd csak a fő versenyre, ami most a Covid óta egy kicsit ilyen fura időszakokban szokott lenni, de, de jellemzően mondjuk júliusban, augusztus elején van. Tehát úgy eljutni versenyek mellett erre az időpontra, hogy, hogy nyilván teljesíteni tudjon az ember, meg tudja futni a szintet, meg nyilván tudjon versenyezni magas szinten, de mellette még az edzésmunkával is terhelni kell a, a, a, a szervezetet, és akkor a legvégén az a formába hozás menete, hogy, hogy ahogy, ahogy érkezik a főverseny, úgy kell a terhelést egy kicsit csökkenteni, tehát egyre frissül, egyre, egyre, egyre um, um, kiélezettebb a forma, és annál még magasabb intenzitással, minőségi intenzitással edzeni. És akkor utána eljut az ember arra a pontra, amikor tényleg a legjobb formájában van, és ez már tényleg a, a művészetnek a, a kategóriája, hogy, hogy ezt ne egy nappal a vagy ne egy héttel később, pont hanem pont a az művészet. ]nek. Hát azt, amikor, a, amikor nem a könyvekből dolgozik az ember, hanem abszolút megérzésekre hagyatkozik, mert annyi tapasztalata, meg, a, meg annyi tudása van, hogy, hogy ezeket már apró rezülésekből megérzi. És mondjuk itt... És elő is tudja idézni? Akár igen, akár igen. De, de ez, ez nekem is pályafutásomból is volt olyan, amikor egyszerűen, ha, a, ha úgy akartam volna, hogy a szemem is kiesik idézőjelbe, akkor is tudtam volna megvalósítani, mert egyszerűen nem, nem, nem, nem állt úgy össze a kép. Vagy volt úgy, hogy egy főverseny előtt egy-két héttel úgy kellett visszafogni magam, mert annyira jó és mire elkezdtem a versenyre, vagy a fő versenyre, a dirama egyszerűen elfogyott, a, elfogyott az igazi... igazi és ebben ég, kívülről nem tudsz Ez Ezt hogy érted kívülről? Hát, hogy, hogy, hogy, hogy mesterséges módon változtatni valamit, halogatni, hogy abból maradjon még, vagy hogy később törjön ki. Hát... De hát nyilván ez az edző, edző dolga, hogy, hogy mondjuk kívülről belenyúljon, meg ez a, a sportolónak a felelőssége, hogy az ő érzéseit, az ő, ő, ő, ő tapasztalatait megosztod az edzővel, és együtt tud ez jól kialakulni, mert hogyha nincs, ez a, nincs meg ez a konstruktív kommunikációja, akkor, akkor el tud csúszni a dolog. De ez is, ez, ez is mondom azt, hogy, hogy ez a 13 ez valamikor sikerül, valamikor nem sikerül, valamikor egyszerűen elcsúszik, mert valami nem. Valami Potenciálisan nem mennyi volt benned, mennyit szerettél? Szerintem, ez, szerintem ez, ez abszolút a max, vagy mondjuk pár század másodperc, mondjuk én tizenem, tíz, vagy egy kicsit azon belül még tudtam volna menni, de ennél sokkal többre én nem hiszem, hogy képes lettem volna. Egy afroamerikainak más az izomzata. Mit? Tehát mi, mi az, amit, amitől ők jobbak? valószínűleg azért más fizikai képességekkel rendelkeznek, így van. Így van. Ami nem az izomzatot illeti, és ami nem a természet, tehát, amit a természet biztosított számodra, és azon változhatni, nem lehet a többi, az dopping. Mi az, amit te nem kaptál meg ami adott esetben egy másik országban, amelynek erre több pénze volt, több lehetősége volt, megkaphatta volna. Nyilván eleinte azért kevesebb lehetőségeim voltak, azért is, mert az akkor kevesebb lehetőség volt, csak egy évben kb. egy, vagy nagyon maximum kettő edzetáborolási lehetőségre volt keret, de utána nyilván, ahogy el, eljutottam egy magas szintre, és mondjuk a, a londoni évek, évek előtt, tehát 2016, 17, 18, akár 19, ott már anyagi korlátja nem volt a felkészülésemnek. Mennyibe kerül a te Tisztában vagy, tehát a, a, a, te, a te szinten tartásod. Ez úgy attól függ, hogy... hogy te e... most én azt is kérdezem, nekem egy japán gyártmányú mm. autó van, és akkor meg lehet kérdezni, hogy annak mennyi az évi karbantartása. El lehet dönteni, hogy ebben most beleszámítjuk-e a benzint, vagy sem, ez mm -hmm. egy hibrid. A te fenntartásod, az, az egy költséges dolog volt-e, vagy sem? Szerintem relatíve nem. Mert, mert én, én, mivel másról is foglalkoztam, ezért, ezért, ezért nem éltem gyakorlatilag edzőtáborokban, és, és nem, nem körítettem kö, kö, magam körül nagyon-nagyon költséges dolgokat. De, de az nagyjából Mennyiben egyébben... Mennyiben úsztad meg az edzőtáborokat? Vagy miért? hogy vagy, vagy micsoda? Azt mondtad, hogy az edzőtáborok nem. Mm. Tehát az, miért nem? Miért nem mentem edzőtáborokba? Hm? Mert ott volt az egyetem, ott voltak egyéb a, a, a, a akár a magánéletem, vagy, vagy bármi És megengedhetett, tehát hogy egyébként te úgy is meg tudtad valósítani a veled kapcsolatos dolgokat, hogy nem mentél egyszerűtáborba. De ez egy privilégium a többiekhez képest, nem? Tehát ez nem egy ilyen önkéntes dolog, hogy megyek vagy sem. Ö Ak akkori, akkoriban nagyon, na, tehát olyan volt a, a szövetségnek is a hozzáállása, hogy egyének döntötték el, hogy ő neki mire van szüksége, nem pedig az volt, hogy megmondták neki, hogy akkor... Magyar, vagy te. Hát másokra is az jellemző volt. Ez értem, de a te esetedben, de ehhez az kellett, hogy legyen egy ilyen eredményed. Persze, természetesen. Tehát uh, nyilván utólag már az, az, az nekem is egy jó kérdés, hogyha mondjuk jobban... Öm, öm, vagy több edzőtábort, vagy több, több olyan dolgot választottam volna, amit tényleg csak és kizelő a, a körül forog, akkor mit tudhattam volna kihozni magamból? Tehát hogy gyakorlatilag ilyen százalékosan élsportolóként élem az életemet, akkor eljutottam volna tovább. Én élsportolóként szerintem... sokkal többet engedhetsz meg magadnak, mint olyat, aki nem ér sportoló. Mm. Hiszen, hát például eldönthetsz egy ilyen dolgot, egy nem élsportoló, vagy egy nem ilyen szintű ilyen nem dönthetett volna el. A sporton belül vagy összességében? Néha a sporton belül, most az összességében az egy másik történet. Így van. Így De attól az ember nem száll é. a fejébe az izé? Elképzelhető, nyilván ez, ez is. Mekkora uh, egod volt? Szerintem... Nagyobb egod volt akkor, mint most? Szerintem nem. Nagyjából hasonló. És egyébként általában mekkora egód van? Én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy amekkora egóm lehetne, vagy lehetett volna az eredményeimnek köszönhető, ahhoz képest szerintem viszonylag... Az eredményeid alapján mekkora egód lehetett volna? Hát sokkal nagyobb. De ez mihez lett volna elegendő, hogy te legyél a városlégeti léggömb és ott felszálljál, vagy mi? <gül> Így is megéltem volna, persze. Hát hiszen olyan eredményt értem el a tétikában, mint előttem senki más. Tehát, ez euh... hol tudatosul az emberben? Az Ugye a világbajnok, világbajnok a harmadik helyzet, rajtad kívül nincs. Igen, ez a számban, e igen. Igen, igen. Tehát ez az EGU, ez hogy jön létre? Ez is szerintem a, az embernek a, a fejlődése során, a, a szülői um, um, szüleitől mit tanult, és, és, és milyen jellemet örökölt, vagy milyen jellemet jellemet tanítottak neki. Um, én próbáltam mind a, a, a sikert, mint a, a kudarcot emelt fővel bírni és, és feldolgozni. Igyekeztem, meg nekem mindig nagyon bántó volt, hogyha engem valaki nagyképűnek vagy, vagy elszátnak jellemzett. Mert, mert, mert egy ez előfordult? Előfordult, igen. igen, igen, igen. igen. Ez a viselkedésedből fakadt. Így van. De mondjuk természetesen sokan, sokan az én viselkedésemet sok esetben egy elszálltnak ö, ö, ö, ítélik meg, mert, mert nyilván egy sportolónak azért kell, hogy legyen egója, meg kell, hogy legyen önbizalma, hiszen nem, nem állhatok úgy a gátak elé, hogy így elnézést kérek előre, és bocsánat, hogyha valakit most megelőzök. Tehát nyilván kell egy ilyenfajta testtartás, egy ilyenfajta ilyen hozzáállás. Sajnos egy sportolónak egy bizony szint fölött Önzőnek kell lennie, hiszen másképp nagyon nehezen tudja elérni a, a, a sikereit. Ez hol jelentkezik? Hát a hétköznapok, meg az időnek, a, a, meg az erőforrások ö, ö, ö, feletti gazdálkodás. A házasságod az első, az ennek ment. A... Elképzelhető. Át, nem? Én nem ha akarsz, ne beszélj róla, de ha beszélsz, akkor nem mondja olyat, hogy elképzelhető. Um, nehéz a kérdés, de biztos vagyok Visszautasíthatod, tehát szabadságod ok. van. De ugye az, <gül> az arcképhez ez is hozzátartozik. Van, ez is. Nem volt egy hosszú házasság, egy Nem. nagyon hosszú ismeretség volt, uh -huh, uh -huh. és ahhoz képest egy röpke házasság. Így van. Um. Ez egy nehéz időszak volt az életemben, legalábbis sok-sok minden volt egyszerre. Egyszerre kellett az életemben helytálnom, egyszerre kellett az olimpiára felkészülni, sok-sok áldozatot kellett megközni, és ez a, a magadéletemre is így volt. Um, de egy olyan valakiről van szó, aki azért szintén ismerte a sportvilágot. Ismerte, de nyilván ő is egy ember, és neki is voltak biztos igényei, vagy vannak igényei, Nézd az óráját, mind. és azt mondta, hogy hol vagy Balázs? Elképzelhető, igen. Egyel, el, el, el, <laughs> um, hogy is mondjam, persze ott, ott, ott sok, mind, sok megoszlott a figyelmem, és, és megoszlott a, a, a, a dolog, és egyszerűen fiatalok is voltunk, nem tanultunk meg egymással kommunikálni, nem tanultunk meg egymással konfrontálódni, és egyszerűen csak eltávolodtunk egymástól. És amikor ezt észrevettük, akkor már most nagyon késő volt. Az El Camino volt a következménye? Így van. Hát az egy, az egy, az egy, egy adhok jellegű dolog volt, de egy utólag egy nagyon-nagyon jó döntés. Ez hogyan hoztad ezt a döntést Ez úgy volt, Eléste hogy... egy vallásos valaki vagy? Nem kifejezetten. Legalábbis nem olyan szinten, hogy én elmenjek emiatt Oké, okay, akkor annak. ez hogy jött a képbe? Ez úgy volt, hogy én nekem volt... Euh, még a feleségemnek, akkor is feleségemnek euh, vettem volna karácsonyra egy utat, hogy akkor igen, a, a, a Fered Pályáshoz után elmenjünk barcelona -ba egy pár napot eltölteni. Csak azt hát idő hogy azon a jel, ez pont a másik végében van a Spanyolországnak. Így van, így van, így van. És, és időközben hát sajnos véget ért a, a, mi, a mi kapcsolatunk. Mikor vetted a egyet? Mennyivel a végét? A szerep, vagy nagyon korán mented, vetted, vagy nagyon gyorsan tök. Ezt tökled. ilyen november környékén vettem. És mikor volt az elkamió? Az márciusban. Tehát ott volt egy repjegy, öm, és hát az egyértelmű volt, hogy ez, ez, ez, ez az utazás nem fog megvalósulni. Uh, viszont én, én mindenképp vágytam arra, hogy, hogy, hogy kimozduljak, elmenjek. És akkor volt a fedetpályás uh, uh, európai nökség, amiatt, hát, kiugrottam, az, az, az nyilván rosszul sikerült. Hát ugye nem nagyon volt meg a fejemben a, a, a stabilitás. El, elnézést, de abban is változott a szabály, hogy hányszor lehet kiugrani. A, nem lehet kiugrani. Nem. első kiugrásnak kizárás van. De ez korábban nem így volt, ugye? Hát mind nagyon korábban. Igen, elnézés, van közöttünk de. némi korkülönbség, Igen. és ez már nem fog változni. Korábban több, több volt sárgalap, és utána másodjára, hogyha ugyanaz az ember ugorik ki, akkor zárják ki, de más kiugorhatott, aztán utána volt egy olyan szabály, hogy, hogy egyet valaki kiugorhatott, de utána másodjára mindenkit kizártak, hogyha, illetve mindenkit kizárt, aki kiugrott. Teljesen mindegy, hogy először ő ugrott ki, vagy más, és akkor utána jött az a szabály, mint ami az úszásban is van, hogyha valaki kiugrik, akkor azonnal kizárásba. Részesül. Köszönöm. Igen, gondolat és És én mindenképp el akartam menni erre, erre az útra, de nyilván most barcelona egyedül nem akartam császkálni, úgyhogy úgy voltam hogy két hetem volt a, a, az edzőtábor és a, az indulás között. És hány kilométer? És, és úgy voltam, hogy ezt a két hetet ki kell tölteni, akkor jött az El Camino. Hiszen már hány kilométer? Hát az sok minden lehet, gyakorlatilag végtelen lehet, mert bárhonnan lehet indulni, a léga az, hogy, hogy Santiago de Compostella-ból és én megnéztem, hogy Barcelonából vonattal hova, hova tudok eljutni úgy, hogy pont uh, onnan induljak a, a, a francia úton, ami, ami két uh -huh. heti járóút. És ez, ez nekem szahumban uh, jelentkezett, és az körülbelül ilyen 400 kilométer a Santiago de Compostellától. És akkor leszáltam uh, leszálltam a vonatról, és akkor irány. És egy fantasztikus kéthetem volt. Tényleg egy nagyon-nagyon felemelő érzés volt. Egyrészt egy kicsit kiszakadni a, a, az életből, kiszakadni a, a célokból, megkönnyebbülni, és második Kiszakadni a célokból, az egy jó fogalmazás. Igen. Um, a második feleségeddel hogy is megkettél meg? Uh, véletlenek uh, következtében. A kutya, igen. Igen, A, kutya, a kutya. Jött hozzám, igen. igen. És most már apa vagy? És most már édesapa vagyok, igen. Nem lehettél volna. Elvileg lehettél volna apa? Aktív versenyzői korodban? Vagy összeegyeztethető-e az apasága a szemedben a versenysporttal? Én nekem volt egy ilyen egy ilyen hogy meg, romantikus elképzelésem, hogy én nagyon szélesen futottam volna a gyermekem előtt, hogy lássa, hogy, hogy én, hogy tetszettek, és, és tudja megvizsgálni. Hát abszolút, de, de azért most én láttam látom tényleg gyakorló édesapaként, hogy azért ez, ez, ez a jelenlegi felállásban biztos nem működött volna, hiszen hiszen az nem fér bele, hogy én hetekre ott hogy a családot, és és nem támogatom feleségemet, miközben én edzőtáborozom, vagy versenzek és nem is, nem is tudtam volna úgy felkészülni, Um, normálisan, amellett, hogy én egyébként tényleg jelen szeretnék lenni a család életben. Ugye mindenféle videókat előhoz a telefonon biztos nem véletlenül, és talán egy portugál csapat, de nem tudom megmondani, kéne tudnom, de nem emlékszem rá, ez egy, egy e, e, sajtótájékoztató, ahol alól érdeklődik a riporter, hogy van egy e-sportol egy foci csapatban, egy csatár mm -hmm. talán, akinek egy gyereke született, és. De lehet, hogy. Kihagyja mérkőzést, és Nem kihagyja, a mérkőzést? Nem, kiadja hanem ugye az edzője mondta, hogy igen. akkor menjen haza. Igen. És akkor azt kérdezi az újságíró, hogy hát hogy létezik igen, az, az hogy vagyom, ő. Igen. Vagyom, igen. És akkor kérdezi az edző, hogy van-e neki gyereke, igen. Igen. és aztán abban szembesít, hogy annál nagyobb dolog igen. nincs. Így van. Miközben egyébként egy sportoló megannyi annyiszor olyan döntést hoz, hogy egyébként tényleg filmjelent lehet, mm. mert egyébként olyan dolgok között kell választani, amit egy hétköznapi embernek nem kell megélnie, és nem, akkor nem tudná, hogy melyik ujját harapja meg. De akkor ezek szerint ez a videó megvan. És az is megvan, hogy melyik csapat még nem emlékszem. Azt, azt, azt nem tudom én sem. De nagyon jó. jó. Na, nagyon, nagyon igen, tényleg. Bemutatja az egészet, igen. Van benned valami diplomata? Az biztos. A szó jó-rossz értelmében, ugye e, Magyar Olimpiai Bizottság Sportulói Bizottságának elnöke vagy egyebek között van egy másik tisztséged is vezérigazgató helyettes vagy nem magyar nemzeti sport ügynökség. ügynökség. Elnézést, kiavatlanság. Meg ez egy hosszú hét volt Arról van hogy hogyan... Segítenek ezen a sportolói bizottságok, ugye arról van szó, hogy a sportolók gondjain. Ha a nyílt kommunikáció megjelenik egy sportában, és a vezéresztőnek van kihez fordulni, anélkül, hogy a szankciókkal néznek szembe az őszintességüket, sok félért is meg lehet előzni. Vannak persze sérelmek, kényes témák, amelyekről akkor is nehéz beszélni. Egyébként van rá lehetőség, ilyen például az abuzus által képzelni, hogy az érintettek nem bennek kitárulkozni, de akkor is megnyugtató, ha ott van a sportolói bizottság. Ez egy elég relatíve hosszú interjú a Nemzeti sport. Tehát egy szakember csinált, aki én nem vagyok, egy konkrétum nem szerepel benne. Én biztos nem tudtam volna egy ilyet csinálni, és uh, most, most tényleg nem fog uh, uh, ilyet várni tőled, ha másért nem az idő rövidsége miatt, de közt azért is szerettem bele ebben a sorozatban, és a konfliktusaim is abból adottak, hogy néhány ember megengedte magának azt, hogy itt mikrofon előtt elmondja olyat, amit utola lehet, hogy megbánt, és volt olyan, aki lamentált, és végül is mindenki úgy döntött, hogy maradhat. De azért a sport most is olyan, hogy azért, ugye azt szokták mondani, hogy ami tudom is, egy Monte történik, az Monte is marad. Miközben van egy elvárás, ha másért nem, hogy az én adófizetői pénzemben, amit néha többször is mondanak a kelleténél, és nem derül ki. Ez a bizottsági tagság, ami egyébként, vagy ez az, ez a, ez a, ez az elnökség, amit te egyébként viszel, ez egy alapvetően milyen jellegű tevékenység? Ez egy... Um... Ez egy társadalmi munka, tehát nyilván itt, aki, aki sportolói bizottság, vagy sportolóként a sportolói bizottságban tevékenykedik. De ő, mi a munka? Ő. Alapvetően egy építkezésnek mondanám. Tehát nyilván a sportolóknak a, a sportvezetésben való megjelenése, azt szerintem egy nagyon, nagyon előremutató és hasznos dolog, viszont mivel alulszervezett és, és kicsit úgy nehézkes, ezért, ezért nyilván tele van kihívásokkal. Tehát alapvetően az lenne a cél, hogy a sportolók érdekeit képviseljük a sportvezetés felé és oda-vissza. Tehát gyakorlatilag egyfajta hidat képezünk a sportvezetés és a sportolók hétköznapjai között. Ami bizonyos témákat. a diplomáciával nem rosszat, igen. <gül> Ami, bizonyos, Ami bizonyos egyébként azt jelenti, meg... hogy valaki egyébként fölkeres téged egy problémájával, amivel kapcsolatban ő azt feltételezi, hogy a saját szakosztálya, vagy az őt körülvevő kör, közvetlen környezettejével éppen val valami súrlódás, és akkor elvileg ezt neked, ha megérted és akceptálod, akkor enyhíteni kéne próbálni. Rossz felé keresgélek, vagy jó felé, vagy... Ez is egy jó példa, és ez is, ez is egy, egy létező feladat lehet, de, de nyilván azért, hogy is mondjam, egyének... Mondjál az, egy konkrét példát név nélkül. Például egy, egy, egy hölgy sportoló, aki, aki úgy érzi, hogy, hogy, ő, hogy ő képes lenne mondjuk a válogatottba bekerülni hmm? a, a teljesítménye hmm? alapján, csak mondjuk ő nem olyan rég került be a sportákba. Egy egy, egy másik jellegű sportágból át, átkerülve, és a, az adott szövetségt kevésbé preferálja. Mert neki van egy, egy régebbot, egy, egy ügyes fiat, és ráadásul nem is egy fiatal sportról van szó, de még egyébként tehát nyilván a teljesítménye az adná, hogy hogy ott legyen. Felhív és, téged vagy a titkárságot kap egy időpontot, hogy működik. Hát megkeres engem személyesen, természetesen vagy a vagy az, vagy az irodában. Akárhol, átbeszéljük a dolgot, és akkor nyilván mi ezt az Olimpiai Bizottságban megtárgyaljuk, és felveszünk a kapcsolatot az szövetséggel, hogy akkor ő. ő de először is, mondja. is tisztázzátok, hogy ti ezt jogosnak véditek -e, vagy sem? Egyértelműen igen. És igazából nyilván mi titoktartás nem... is kötelez benneteket, tehát bármilyen. Ha hát, hivatalosan nem is, de, de természetesen nem, nem, nem élünk vissza senkinek se a bizalmával. És, igazából, és az, van ha, egy visszajelzési kötelezettség az illető iránt, hogy egyébként jogosnak találtátok, tettetek, hova jutottatok. Hát vagy vele, vele együtt tárgyaljuk a dolgot. Tehát Te ő is ott van? Persze. Tehát ilyenkor nyilván mi, mi, mi, nem, mi helyette nem fogunk semmit sem megtalálni. De nincs ott az, akikkel neki problémája van, vagy azok is ott vannak? Az, az lenne a megoldás, illetve az a megoldási próbálkozás, hogy akkor egy három De jelenleg ott vannak, vagy nincsenek ott? az egyeztetés során, nyilván amikor velem vagy velünk feltárja a problémát, akkor nincs ott. De utána mi azt nem tudjuk a szövetség kihagyásával megvalósítani, hanem csak úgy, hogy a szövetséget leültetjük az adott sportolóval, meg velünk, és akkor megbeszéljük, hogy akkor miről van szó. És igazából mi nem tehetjük meg azt, hogy akkor ráültetjük a szövetségre ennek a sportónak az akaratát, mert ez sem normális, hanem azt, hogy, hogy, a, hogy az adott sportágon belüli szabály, szabályoknak megfelelő működésről meg, meggyőződünk. Hogy van-e van -e válogatási elv, hogy, hogy meg, megkapta mindenki azt a, a lehetőséget, ami, ami meg, amit megérdemel. El, hogy, hogy, hogy tényleg a, a, a tiszta versenyzésnek a feltételei biztosítottak, és nem pedig valakit preferálnak, és, és előnytelenül, előntelen, vagy hogy is mondjam, nem fermódon jutott. Neked voltak annak idején ilyen problémáid, amikor ilyen bizottság még nem volt? Nekem szerintsem nem. Atlétika az, egy, az ilyen szempontból egy egyszerű ö, sportág, ö, hiszen, ö, hiszen mérhető, század, század, század másodperc pontosággal mérhető, és azt me megállapítani, hogy ki a jobb, azt viszonylag könnyű. Tehát uh, igazából nincs mit, uh, nincs mit uh, mérlegelni. Hogy sérültél meg? Egy, uh, egy kihagyott pillanat okozta sérülés miatt. Mi történt? Azt történt, hogy a kiemelt, uh, volt egy gát iskola, amikor, a, amikor a, nem az a lábam, ami ki van, ki van nyújtva, ami hajlított, azt vittem át a gát fölött, és, uh, és konkrétan Ugye a szöges cipő az, az egy, hát, hogy is mondjam, egy, egy izgalmas ö, sporteszköz, mert nyilván segíti az embert, hogyha fut, de hogyha rosszul teszi le, akkor leakad, és mint a zsíros kenyér esik a fejé, vagy a, a, az arcára. És sajnos leakadt a szögen pont a rugaszkodás pillanatában, és akkor ráestem a gátra. És ahogy, ahogy nyilván a fejem közelett a gátlíchhez, azt lelögtem, és ahogy lelögtem, a gát apa felemelked, és abba beluktam hajtott és és így így így egy nagyon súlyos térsérülés. Akkor tudtad? Azonnal. Azonnal. Tehát, amikor látja az ember a térdüzeletét, akkor azt... Diagnózis? Hát gyakorlatilag egy nyílt térdüzeti uh, sérülés volt, egy, egy nagy fokú um, térd, térdüzeti porc uh, sérüléssel. Soha nem jött térendbe? Teljes mértékben nem. De a hét közdapokban kiszolgás. Hát sérülés. értem. De élsport, jel, élsport szempontjából nem. Mit kezd a hétköznapi bajja a sportolói bajival? Nem, nem tudom ketté választani a kettőt. Tehát, hogy, hogy nincs két arcom, bár ikrek a, a horoszkópom, amiben csak részben hiszek. Öm, öm, de, de nyilván teljes mértékben ugyanúgy gondolkozok, mint, mint élsportolókoromban. Tehát nincs olyan időszámításunk előtt-után? Természetesen már változik az ember folyamatosan, mindig a a az adott ingerek befolyásolják az életét, tehát, hogy már sokkal másképp gondolkozom most, mint sportolóként, de, de ez nyilván annak is köszönhető, hogy már mással foglalkozom. Leszereltél, mert ugye most két, egyrészt rokkanyugdíjas lehetnél, vagy leszereltél? Melyik inkább? Vagy egy leszerelt nyilván... rokkanyúgdíjas? <sínt> <sínt> nyilván építkezek és támaszkodok arra az én nemre, aki sportoló voltam. Öhm... Tehát sok-sok mindenben ugyanúgy gondolkozok, de nyilván sok minden meg, megváltoztatta a, a, a gondolkodásmódomat, vagy adott esetben a, a, a türelemre, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy más irányba ö, csiszoltak a, a, a dolgok. De ez egy másik Balázs, hogy Balázs hát Persze. Hát egyik Nem vagyunk ugyanolyanak egyik pillanatban sem. Ilyetve csak a pillanatban vagyunk ugyanolyanak, a következő pillanatban mások vagyunk szerint. Nem beszélhetnénk, be. hogy hogyan voltál a világbajnokság nagykövettel, beszélhetnénk az ezzel kapcsolatos politikai dolgokról, egy több részes beszélgetést folytathatnánk, de ezek nem tö több részes beszélgetések, és ahogy kivettem, hogyha sportolóként nem is vehetné részt a budapesti világbajnokságon, de egy olyan élmény biztosított neked az ottani munkád, amit sohasem fogsz elfelejteni. Ez így van. Ki nyerte a 110 gátatárnőzést, hát, hát hát, nem tudom. Trent Holloway amerikai gátfutó. Mennyivel? Fú, 12 98, 6 nem nem. Az nem nagyon is, jó. Az, az kifejezetten jó idő, igen. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én köszönöm szépen a beszélgetést.